Якщо будете виконувати цю вправу ще кілька днів, а потім і тижнів, відчуєте дві зміни. По-перше, дисциплінуючи і тренуючи розум у такий спосіб розвинете концентрацію. Це зробить вас уважнішим і креативнішим. По-друге, ваше обмежене інтелектуальне розуміння предмета, щодо якого розмірковуєте, набагато поглибиться. Також під час виконання вправи у вас періодично виникатиме відчуття радісного збудження і просвітлення, оскільки всередині вас оживатиме істина. Під час розмірковувань дуже корисно тримати поруч папір та ручку, щоб мати змогу записати нові інсайти, коли вони спадуть на гадку. Ви почнете відчувати емоціональне прийняття того, про що розмірковуєте, і це набагато приємніше і корисніше за просте інтелектуальне розуміння предмета. У результаті зможете проникнути в саму суть предмета розмірковувань. Приховану силу розуму можна розвинути за допомогою вправ. Здатність мислити правильно і ефективно виникає після певного практикування. Візьміться посилювати свою здатність до концентрації прямо сьогодні, вдаючись до розмірковувань. Можете почати з розмірковувань про те, що маєте потужну підсвідомість, або про те, що думки змінюють реальність, або щодо будь-якого з наведених у цій книзі принципів, котрі змінюють життя. Про що б ви не вирішили розмірковувати, ваші зусилля повернуться сторицею. Розділ 12. Укорінення переконань Усі справді мудрі думки вже були обмірковані тисячі разів. Проте, щоби зробити їх справді нашими, необхідно чесно обміркувати їх знову і знову, допоки вони не вкоріняться у нашому особистому досвіді. Гьоте. Немає такої сфери життя, щодо якої ми не мали б низки поглядів та припущень. Деякі з них набули ще в ранньому дитинстві, і відтоді обстоюємо їх. Сформувавши певні погляди, ми рідко замислюємося над їхньою правильністю. Цілком природно припускати, що вони правдиві. Інакше, чому ж ми б мали їх? Якщо вважаємо, що гроші заробляти важко, то саме тому, що їх дійсно важко заробляти. Якщо відчуваємо себе нікчемними, то тільки тому, що справді нікчемні». Якщо думаємо, що для нас немає можливостей, то через те, що цих можливостей дійсно немає. Ми можемо сумніватися і переглядати свої погляди щодо майже всіх аспектів життя і нас самих, але переконання змінюються завжди в останню чергу. Ви отримуєте те, у що вірите. Більшість із нас багато разів мимоволі використовували свої переконання проти себе. Якщо уважно подивитися на будь-яку проблему в житті, то можна побачити її корінь у хибних та обмежених поглядах. Тож, якщо ви стикаєтеся з проблемами в особистих стосунках, перегляньте свої погляди на них. Усі переконання. Так само, якщо у вас проблеми зі здоров'ям, то придивіться до своїх поглядів на нього. Фінансові проблеми варто прискіпливо переглянути переконання щодо грошей. Після однієї з лекцій чоловік років 30 -ти тихо повідав мені, що йому не вдається заробляти гроші. У нього завжди їх було лише стільки, скільки необхідно, щоб забезпечувати себе та родину, але нічого не залишалося для збережень та інвестицій. У мене ніколи не буде достатньо грошей, розгублено з плечима. Він Вийти на новий рівень неможливо. Ці два негативні переконання, у мене ніколи не буде достатньо грошей, та вийти на новий рівень неможливо, сиділи глибоко в його підсвідомості і постійно працювали, впливаючи на реальність цього чоловіка. Я зауважив, що це, певно, не єдині обмежувальні переконання про гроші, які він має. З огляду на мій досвід, більшість із таких переконань призводять до низки інших небажаних думок. Я запропонував йому записати всі його переконання щодо грошей та успіху. Отриманий список був показовим. У ньому містилися такі загальноприйняті переконання, якщо я візьму в когось гроші, то залишу цих людей без них. Добрих можливостей, щоб заробити гроші, уже не залишилося. Гроші важко заробляти. Успішні люди егоїстичні. А я не хочу бути таким. Мені доведеться багато чим пожертвувати, щоб стати успішним. Неймовірно самообмежувальний і згубний список. Не дивно, що цей чоловік не міг поліпшити своє фінансове становище. Він воював із власною підсвідомістю, боровся з довгою низкою переконань, які постійно казали йому. Для того, щоб розбагатіти, доведеться стати егоїстичним, забирати в інших і багато чим пожертвувати. На іншій моїй лекції жінка, яка страждала від постійних проблем зі здоров'ям, після перевірки своїх переконань зрозуміла, що постійно казала собі «хворіють усі». Навколо так багато хвороб, я легко заражаюся, моє тіло слабке. Хвороба набагато сильніші за імунітет. На щастя, їй удалося значно поліпшити здоров'я, прийнявши нові переконання, спрямовані на зміцнення здоров'я. Те, що міститься в підсвідомості, надзвичайно важливо. Якщо у вашій підсвідомості закладені негативні або обмежувальні переконання, вона сприйматиме їх як правдиві, і цілодобово працюватиме над реалізацією цих переконань, у кінцевому підсумку привносячи у ваше життя відповідні обставини. Якщо підсвідомість вірить у бідність, провал і проблеми, то намагатиметься тисячами різних способів реально відтворити їх. Ті переконання, котрі є у вашій підсвідомості, і ситуації, з якими ви стикаєтеся, прямо пов'язані одні з одними. Чи ковтали ви змій? Відома стара буддиська притча, в якій йдеться про нерозумного селянина, котрого спрямували до будинку його господаря. Той запросив прибульця до кімнати і пригостив супом, але щойно селянин хотів його спожити, побачив у тарілці змійку. Намагаючись не образити господаря, усе одно з'їв суп, а через кілька днів захворів так сильно, що його вдруге привезли до будинку. Господар знову провів його в кімнату і приготував якісь ліки в маленькій тарілці, котру й простягнув селянинові. но він збирався випити ліки, яку друга побачив у тарілці змію. Цього разу не змовчав, а голосно поскаржився на те, що саме через змію захворів. Засміявшись, господар вказав на стелю, де висів великий лук. «Ти бачиш лише віддзеркалення лука», – сказав, – «жодних змій нема». Селянин ще раз подивився в тарілку, і, звичайно, жодної змії там не було, лише відзеркалення. Він покинув будинок, так і не прийнявши ліки, і протягом дня до нього повернулися сили. Приймаючи обмеження щодо себе та свого світу, ми ковтаємо уявних ментальних змій, і вони завжди є реальними, допоки не виявимо, що це не так. Якщо ваша підсвідомість приймає якісь переконання або ідеї, незалежно від того, правдиві вони чи ні, то починає відразу ж генерувати думки, які б підтримували ці переконання та ідеї. Наприклад, ви несвідомо вірите у те, що важко встановити любовні стосунки. Це переконання, яке ви собі повторюєте, швидко позначається в підсвідомості. Після цього підсвідомість починає генерувати думки типу: "Я ніколи не зустріну кохану людину". Неможливо знайти гарного партнера, стосунки не працюють тощо. А коли ви зустрічаєте когось особливого, ваші думки змінюються на такі. Напевно, він не настільки добрий, як здається. Навіщо марнувати зусилля? Однаково не спрацює. Або вона мною ніколи не зацікавиться. Крім того, ваш мозок упевнений у тому, що важко побудувати гарні стосунки» перебільшуватиме будь-які інциденти, що підтверджують це переконання і ігноруватиме інші, які засвідчують протилежне. Ваш розум спотворюватиме сприйняття реальності, щоб вона відповідала переконанням. Вважаєте себе нікчемою або думаєте, що важко заробити гроші, вірите, що у вас погане здоров'я? Ваш розум знайде незаперечні докази на підтримку цих переконань і понаднормово працюватиме, щоб реально відтворити. З іншого боку, якщо ви вірите у себе або в те, що гроші можна заробити всюду, якщо вірите, що маєте гарне здоров'я, то побачите навколо такі самі беззаперечні докази на підтримку цих переконань. Мудро обирайте переконання. Майже в усіх проблемних сферах життя проблема – це ви, так само ви – її розв'язання. Це може здаватися інакшим, проте опір, з яким стикаєтеся, походить не ззовні, а зсередини, з ваших переконань. Коли підсвідомість приймає нові переконання, перед вами відкривається цілком нова реальність. Наприклад, ви вірите у те, що важко завести друзів. Таке переконання тепер виправдовує відсутність у вас друзів. То не ваша провина, це просто важко. Цілком логічно і зрозуміло, що ви не маєте друзів. Ваше переконання примушує вас схибно вірити у те, що відсутність у вас друзів – не ваша провина. Якщо змінити це переконання на «заводити друзів легко», ваш телефон не почне відразу розриватися від дзвінків і запрошень у гості, і, може, вам не вдасться швидко завести навіть кількох друзів, проте ви вже зміните фокус уваги. Раптово проблема припиняє бути десь там, проблема опиняється у вас. Щойно переберете відповідальність за власну реальність, ви зможете з'ясувати, що необхідно змінити у собі, а іноді лише зміна ставлення відкриває численні можливості. Продовжуючи вважати, що друзів заводити легко, ви знайдете безліч доказів на підтримку такого переконання і будете робити всі необхідні зміни, щоб отримати користь від цієї нової реальності. Доведіть свою велич. Спробуйте створити нові, сприятливіші переконання, навіть коли поки не вірите в них. Нагадуйте собі про те, що можете за бажанням укорінити в підсвідомості будь-яку думку, ідею або переконання, і ваш розум прийме їх. Треба лише передати це через відчуття та підсилити за допомогою повторення. Розум працює за звичкою. Якщо ви дозволили обмежувальним концепціям пустити в цьому корені то можете витіснити їх завдяки створенню нових, підтримувальних переконань та їх повторенню, допоки старі ідеї не будуть замінені новими. Тож зробіть ментальне прибирання, зніміть меблі і пофарбуйте стіни. Настав час виконати старі обмежувальні та принижувальні переконання і замінити їх новими. Уважно перегляньте наведений список, чи не використовуєте ви якусь із цих фраз. «Я не можу це зробити», «Я завжди позаду». Зараз нема жодних можливостей. Я тисячу разів намагався. Не має значення, що я роблю. Важко йти далі. Щось завжди не так. Це не надовго. Життя важке. Щоб досягти чогось, треба важко працювати. Нічого не дається легко. Це не той час. Я не знаю, що робити. Якщо якась із цих фраз звучить знайомо, відразу починайте вкорінювати нові позитивні переконання. Досягти успіху означає бути готовим відкинути виправдання, відчути безпеки та інші переваги, які дають нам невдачі. Мільйони людей задовольняються тим, що є, і навіть не намагаються щось змінити. Вони вірять у те, що життя безнадійне та складне, і змирилися з такою долею, тож ніщо не може їх розворушити. А як щодо вас? Досліджуйте можливості. Крок перший. Оберіть сферу життя, в якій стикаєтеся з певними складнощами – фінанси, стосунки, секс, здоров'я, бізнес, що завгодно. Запишіть усі свої переконання щодо цієї сфери. Не поспішайте та будьте чесними із собою. Не пишіть, що на вашу думку маєте відчувати або що здаватиметься позитивним. Пишіть те, що справді відчуваєте глибоко всередині. Коли закінчите, передивіться цей список та пошукайте в ньому обмежувальні переконання. Нас не цікавить, чи ці переконання правдиві – лише те, обмежувальні вони чи ні. Якщо зробити все чесно, цей процес може виявитися дуже показовим і корисним. Крок другий. Поряд із кожним обмежувальним переконанням напишіть нове, позитивніше. Наприклад, обмежувальне переконання – нема шляхів заробити гроші. Нове переконання – є багато прихованих шляхів, щоб заробити гроші. Обмежувальне переконання знайомитися з людьми важко. Нове переконання знайомитися з людьми легко. Обмежувальне переконання важко заводити друзів. Нове переконання друзів заводити легко. Обмежувальне переконання я ніколи не досягну успіху. Нове переконання я обов'язково досягну успіху. Обмежувальне переконання у мене немає часу працювати над цим проектом. Нове переконання у мене буде багато часу для роботи над цим проектом. Використовуючи наведену далі техніку вкорінення переконань, закріпіть у підсвідомості нові погляди. Щомісяця закріплюйте одне-два нові переконання. Не намагайтеся зробити багато зараз. І з плином часу побачите, що нові переконання вже працюють на вас. Укорінення. Техніка укорінення порівняно проста. До того ж ви її використовували майже з народження. За допомогою цієї техніки спочатку вивчили мову, а потім засвоїли певну низку фактів, як, наприклад, таблицю множення. У результаті можете відразу ж відповісти, скільки буде 6 помножити на 6 чи 8 помножити на 7, бо відповіді були укорінені у вашому розумі завдяки великій кількості вправ та повторень. Пам'ятаєте, скільки разів записували і завчали результати таблиці множення? Певно, ви так само не пам'ятаєте, як навчилися читати, але для цього використовували той самий метод. Постійно повторювали слова і фрази і виправляли себе або вас виправляли, коли ви неправильно їх вимовляли чи використовували. Тепер ви розмовляєте без додаткових зусиль, адже мова укорінена у вашому розумі. Як і будь-яка інша нова інформація, ідеї і переконання мають бути укорінені в розумі, щоб автоматично використовувати їх собі на користь. Радісне збудження від нової ідеї не триватиме довго, бо навіть сильне натхнення швидко згасає і зникає. Хоч як потужно заряджена новою ідеєю людина, якщо вона не може або не хоче піти далі початкового ентузіазму, то неодмінно повернеться в початковий стан до старих переконань. Для укорінення думок використовуйте комбінацію з афірмацій та розмірковувань. Думайте про ідею, повторюючи її. Зробіть її реальною для себе і відкидайте протилежні міркування. Ця нова концепція на початку перебуває лише в зародку. Допомагайте їй подолати перші складні етапи. Будьте пильні, оскільки без вашої уваги старі некеровані ідеї розростуться, наче ментальні бур'яни, і заповнять собою все. До того, як та чи інша нова ідея пустить коріння і зацвіте у нашій свідомості, має минути період проростання. На це потрібен час. Такого не станеться після першої чи другої спроби і навіть після десятої або двадцятої. Для справжнього укорінення необхідно від одного до трьох місяців, перш ніж його ефект стійко закріпиться в розумі. Це від 30 до 90 вправ з укорінення, 5-10 хвилин щодня. Тепер розумієте, чому люди, які намагаються укорінити нове переконання, прочитавши його лише кілька разів, приречені на провал? Я спробував повірити, але в мене не вийшло, безнадійно кажуть такі. Але наскільки сильно вони намагалися? Ви намагаєтеся створити в підсвідомості нові переконання, що часто суперечить наявним. Ваш розум просто не може сприймати будь-яке нове переконання, якщо ви упродовж місяця чи двох щодня не працюєте над його укоріненням. Навіщо гайте часто розчаровуватися через спроби у півсили? Кожному новому переконанню потрібні час та увага, щоб прорости. Без цього нічого не вийде. А тепер повторюйте за мною. Кожному новому переконанню потрібні час та увага, щоб прорости. Кожному новому переконанню потрібні час та увага щоб прорости. Кожному новому переконанню потрібні час та увага, щоб прорости. Вловили меседж розділ 13. Самооцінка Щось приховане робитиме нас слабшими, доки ми не зрозуміємо, що це щось ми самі. РОБЕРТ ФРОСТ. Більшість погодиться, що висока здорова самооцінка дуже важлива. Водночас мало хто розуміє, як здобути таку самооцінку і як була створена та, що ми маємо зараз. Подняття самооцінки говорить само за себе. Образ самого себе, який побудований на основі ідей про себе, котрі ми формували протягом років. З тієї миті, як цей образ укорінюється в підсвідомості, він починає жити власним життям, і ми забуваємо, що створили його самі, що його можна змінювати та коригувати. Розглянемо докладніше – як формується образ самого себе. У дитинстві, коли вперше було встановлено наше значення, ми сприймали всілякі ідеї про себе. Якщо наші батьки любили і підтримували нас, то наша самооцінка була, найімовірніше, нормальною. Якщо ж батьки зловживали над своєю владою, над нами, висміювали і принижували нас, то наша самооцінка у нас була, очевидно, набагато нижчою. Поки ми росли, віддалялися від батьків та виходили у світ, на формування наших поглядів безперечно впливали інші дорослі, наші однолітки і безліч інших вражень. На жаль, якщо у нас виникла звичка постійно думати про неминуче розчарування у житті, то розчарування могло стати центральною частиною нашого загального уявлення про себе. Створення високої самооцінки Машина, яку не ремонтують належним чином, неминуче стане металобрухтом. Будинок, за яким не доглядають, стане занедбаним і напівзруйнованим. Так само і із самооцінкою, яку необхідно підтримувати, якщо хочете бути сильним і сповненим енергії. Самооцінка гіршає через незнання і нехтування нею. Переберіть відповідальність, піклуйтеся про свою самооцінку так само, як піклуйтеся про себе. Життя сповнене тимчасових розчарувань – душевного болю, невдач і проблем, які легко потягнуть нас донизу, якщо не будемо обережні. Необхідно постійно підсилювати свою самооцінку, щоб вона залишалася здоровою. Це можна зробити за допомогою програми регулярного наповнення свого розуму позитивними, підтримувальними, стимулювальними думками про себе. Можна навіть трошки схитрувати і додати сюди думки, які ще не стали правдою. Пам'ятайте – Ваша підсвідомість прийме усе, що ви регулярно думаєте про себе. Правда це чи ні? І такі роздуми, зрештою, стануть частиною вашого сприйняття себе. Рекомендую укорінити в підсвідомості наступні три концепції, які відразу ж підвищать самооцінку. Ви унікальні. Ніхто, крім вас, не має таких думок, ідей і способів виконання певних дій. Більшість людей вважають себе звичайними, але ж вам не треба припускатися цієї помилки. Необхідно не просто визнати свою унікальність, а щодня реалізовувати її своїми діями і утверджувати в думках. Відчуйте, як добре жити і бути самим собою. Піднімайтеся з гідністю, на яку ви заслуговуєте, і це забезпечить нам велику перевагу. Ви здатні на все. Ми часто забуваємо, що життя дає нам безліч можливостей і виборів. Також дуже часто застрягаємо в щоденній рутині – втрачаючи бачення того, що можна було б зробити, доклавши до цього свій розум. Ви можете поїхати до будь-якої країни. Ви можете вивчити будь-яку мову. Ви можете започаткувати свою справу. Ви можете навчитися грати на будь-якому музичному інструменті. Ви можете приєднатися до будь-якої групи людей. Ви можете навчитися будь-якого ремесла. Ви можете розвивати якусь торгівлю. Ви можете обирати кар'єру. Ви можете почати який завгодно проект. Ви можете мати будь-які думки. Ви можете зробити все, що завгодно, якщо залучите до цього свій розум. У нашому схожому на комп'ютер мозку вже прописані програми, які охоплюють усі можливості. Я називаю їх голографічними можливостями. Насіння томатів має тільки одну можливість для розвитку вирости томатом. Насіння троянди може стати лише трояндою. Їхня доля має тільки одну реальність, а потенціал нескінченний Усередині вас буде те насіння, котре ви самі обираєте. Ви маєте необмежену силу. Щодня ви прокидаєтесь із необмеженим запасом сили у вашому розпорядженні. Сила, про яку я говорю, – це можливість обирати власні думки. Ніхто не може вказати вам, як думати і про що думати. Тільки ви єдині визначаєте, як використовувати цю силу. Ви маєте змогу створювати, будувати і посилювати будь-яку зі сфер життя. Ми є тим, що думаємо про себе. Боязкі думки створюють боязку особистість, упевнені думки створюють упевнену особистість, слабкі думки створюють слабку особистість, сильні думки створюють сильну особистість. Думки про мету створюють людину з метою. Далекоглядні думки створюють далекоглядну особистість. Думки про безпорадність створюють безпорадну особистість. Жалість до себе створює особистість, сповнену жалості до себе. Натхненні думки створюють натхненну особистість. Думки про любов створюють люблячу особистість. Думки про успіх створюють успішну людину. Ви відповідальні за свою самооцінку і ви відповідальні за її створення та підтримання. Регулярно визнавайте свою значущість, візуалізуйте, працюйте над засівом і афірмацією думок щодо позитивних якостей, які хочете мати. Любіть себе. Любов до себе надзвичайно важлива. Не в контексті «я кращий за вас» а у підтриманні почуття «я такий добрий, як є», тобто усвідомлення того, що ви не маєте бути ніким іншим, окрім того, ким є зараз. Іронія в тому, що прийнявши себе таким, як ви є, зможете легко змінити себе і стати кимось іншим. Поки ви не любите себе, зміни відбуваються дуже складно, оскільки саме прийняття себе на найглибшому рівні дає нам змогу рухатися далі. Перестаньте тиснути на себе, вам не треба бути ніким іншим. Щойно прийнявши себе, ви зможете дослідити деякі інші аспекти себе такого, яким хочете стати. Самовпевненість Будьте наполегливими у створенні впевненості в собі. Не погоджуйтеся ні на що менше за тверде переконання в тому, що ви можете стати успішним і обов'язково станете. Якщо у вас було важке дитинство, залиште його позаду, адже тепер ви тут, і майбутнє чекає на вас. Якщо раніше у вас траплялися невдачі, то що з того? Єдине, що має значення – це те, що ви думаєте зараз і що робите з цими думками. У процесі посилення впевненості у собі та своїх силах життєві обставини поліпшуватимуться, оскільки разом із вами змінюється все навколо. Усе у ваших руках. Розділ 14. Креативність Усі різновиди мистецтва, які ми практикуємо, є лише учнівством. Високе мистецтво – це наше життя. Річардс Коли ми думаємо про креативність, то зазвичай уявляємо письменників, художників, акторів і музикантів – осіб, які активно працюють у сфері мистецтва. Але творчі здібності жодним чином не обмежуються зазначеними повкликаннями. Успішне бізнесування, інноваційне виховання дітей, веселе і цікаве життя – усе це потребує не меншої, а інколи і більшої креативності. Творчі моменти натхнення надзвичайно важливі для всього нашого життя. Стосунків сім'ї, бізнесу, роботи і становища в суспільстві. Успішні, впевнені люди покладаються на свою креативність, щоб постійно продукувати нові ідеї та втілювати їх у життя через щоденні випробування. Ви креативні? Відповідь на це запитання буде визначальною для багатьох аспектів вашого життя. Те, як ви себе оцінюєте, чи довіряєте своїм інстинктам, як розв'язуєте проблеми, придумуєте ідеї і знаходите рішення – усе залежить від вашої відповіді на таке запитання. Дозвольте пояснити. Кілька років тому я дізнався про дослідження великої корпорації, в якій були стурбовані до креативністю своїх інженерів. Для розв'язання цієї проблеми запросили групу психологів, які мали дізнатися, що відрізняє креативних людей – від тих, хто такими не є. Керівництво компанії сподівалося, що завдяки дослідженню вдасться знайти методи стимулювання менш креативної групи. Психологи проводили різноманітні тести для виявлення, що саме відрізняло креативних працівників від інших. Може, вся справа була в якійсь магії, і якщо так, то в якій? Вони поставили сотні питань щодо всього, починаючи з освіти, виховання і хобі, і закінчуючи вподобаннями, улюбленими кольорами та їжею. У пошуках невловимої розгадки були досліджені переконання, думки і ставлення до певних речей. Після кількох місяців дослідження і кількох сотень тисяч доларів отриманого гонорару психологи знайшли те, що шукали. Ключовий чинник, який відрізняв дві групи, справді був і полягав у тому, що «Креативні люди вважали себе креативними, а менш креативні такими себе не вважали». Хоча це може видатися очевидним, насправді є дуже показовим для розуміння того, хто ми і як живемо. Ситуація з інженерами полягала в тому, що ті, які не вважали себе креативними, ніколи не дозволяли собі шукати нових рішень. Навіщо напружуватись, якщо тобі нема чого додати? Вони просто відчували, що не мають ідей та здібностей для того, щоб бути інноваційними. З іншого боку, ті, які вважали себе креативними, діяли відповідно. Вони постійно випробовували нові підходи і вигадували нові ідеї та рішення, які підсилювали їхню віру в те, що вони справді креативні. Тож бачите важливість питання, чи ви креативні? Хоч якою була б відповідь, вона стане пророцтвом, котре саме себе виконає. Якщо ви відповіли ствердно, що ж, вітаю. Ви за допомогою технік, наведених у цьому розділі, зможете стати ще креативнішим. Якщо ж ваша відповідь – ні, не впадайте у відчай. Незважаючи на вашу теперішню думку про себе, ви маєте неймовірний творчий потенціал, який необхідно лише пробудити. Виконуючи кілька простих вправ, відкриєте свою креативність, і вона допоможе досягти ваших цілей та мрій. Скоро ви не тільки станете креативним, а й почнете розглядати це як одну з найважливіших навичок у житті. Усі ми маємо творчі здібності. Бути креативними у нашій природі – це частина того, ким ми є. На жаль, багатьом із нас на певному ранньому етапі життя казали, що ми не такі, і ми повірили в це. Унаслідок цього наші творчі задатки було пригнічено. На щастя, їх можна легко пробудити і задіяти знову. Шість креативних тактик для успішного життя. Будьте дослідником. Одна справа – бути відкритим до нових ідей, і зовсім інша – активно шукати їх. Дослідник завжди пробує нові і незвичні способи. Він вірить, що є інші світи, варіанти, товари, послуги, друзі, методи і ідеї, які лише чекають на те, щоб їх відкрили. Дослідник не піде второваною доріжкою. Найбільші прориви у мистецтві, бізнесі, освіті і науці відбувалися тоді, коли хтось починав досліджувати те, що раніше нікому не спадало нагадку. Дослідники не бояться невідомого – вони знають, що досягти успіху і знайти щастя можна, лише йдучи своїм унікальним шляхом, а не ступаючи за іншими. Тож вони швидко просуваються вперед і завжди на поготові. Ставте питання. Запитуйте, про що завгодно. Слово «питання» походить від латинського в перекладі «шукати», тобто слово «квест» також походить від того самого кореня. «Креативне життя – це постійний квест. Ставлення питань є незамінним для зростання. Не приймайте нічого на віру. Будьте наївними, постійно запитуйте», – казав відомий винахідник Бакмінстер Фуллер. «Немає нерозумних питань. Єдине нерозумне питання – те, яке ви не поставили. Тож запитуйте про все. Чому я живу саме так? Чому виконую цю роботу?» У чому я себе обмежую? Що мені треба змінити? Чому я щодня снідаю кавою з тостом? Чому не роблю фізичних вправ? Як можу більше часу проводити з родиною? Чому постійно ходжу в той самий ресторан? Якими своїми талантами нехтую? Яка звичка, котру я можу створити і практикувати щодня, суттєво змінить моє життя? Що трапиться, якщо звернуся до цієї людини, компанії, клієнта? Що відбудеться, якщо ми двоє скоротимо по лінійку товарів? Що буде, якщо припиню дивитися телевізор? Що трапиться, якщо ми продамо будинок і переїдемо до Мексики? Я маю друга, який саме це і зробив. Він якось поставив собі останнє запитання, і йому сподобалась отримана відповідь. Друг був одружений і мав двох дітей та перспективну кар'єру, але вони з дружиною продали все і переїхали в Мексику». Його батьки та більшість друзів подумали, що він збожеволів і повівся абсолютно безвідповідально з огляду на двох дітей. Проте сімейну пару це не зупинило. Вони обрали гарне мексиканське село, відоме своєю мистецькою спільнотою, і переїхали. Там він написав роман дружина зайнялася виготовленням кераміки, а діти пристосувалися до нового способу життя. Вони прожили в Мексиці майже чотири роки, а потім, урешті-решт, повернулися. Хоча його романи не став бестселером, усе-таки прислухався до своїх бажань і тепер працює у видавництві, почуваючись набагато щасливішим, аніж на попередній роботі. «Це був найсміливіший і найкращий крок, який я зробив у житті», – широко усміхаючись, каже він. Головне – не цензурувати, незалежно від того, наскільки непрактичними і шаленими здаватимуться запитання або відповідь. Завдяки цьому можна знайти свіжі і несподівані ідеї. Якщо будете чесним і відкритим із собою і старанно ставитимете питання щодо кожної зі сфер вашого життя, то найімовірніше помітите, деякі з цих питань виявляють сліпі зони та переконання, котрі мають бути змінені. Інші запитання розплющать очі на потреби і бажання, що ви придушуєте. Ми діємо за звичкою, а також легко звикаємо до рутини, яка колись, можливо, була нам корисною, а зараз, очевидно, тримає на місці. Наше майбутнє залежить безпосередньо від того, наскільки ретельно ми ставимо під сумнів і досліджуємо наші переконання, дії, цінності, цілі та спосіб життя. Правильні питання мають вирішальне значення для креативного життя. Якщо хочемо побачити нові перспективи і отримати нові ідеї, то необхідно ставити глибокі питання і без осуду слухати відповіді на них. Саме цей процес відкриває незлічені креативні можливості для змін. Вигадуйте багато ідей. Найкращий спосіб знайти гарну ідею – вигадати багато ідей, казав Ліну Полінг, нобелівський лауреат у галузі хімії. Якщо ви маєте лише одну ідею, одне розв'язання проблеми, тоді у вас тільки один шлях. Це доволі ризиковано у світі, де необхідно багато гнучкості. Підхід, одна відповідь, одне рішення глибоко вкорінюється у нашому мисленні. Дуже часто, перебуваючи в пошуках рішення або відповіді, ми обираємо перше, що спадає на думку. Тренуйте мозок шукати багато рішень. Вивільніть свою творчість і уяву. Так, це працює, але може є ще краща відповідь, маєте казати ви. Пошук другого, третього, четвертого рішення стимулює креативну уяву. Часто для реалізації нашої мети підходить друге або третє рішення, те, яке є дещо незвичним. Гай Бушар керує успішним рекламним агентством у Монрегалі. Йому платять за те, що він придумує для клієнтів інноваційні рекламні кампанії. Діє за правилом, яке, вважає, дуже допомогло йому в кар'єрі. Я змушую себе придумувати щонайменше три різні концепти для кожної кампанії, а тоді обираю найкращий. Часто відчуваю спокусу порушити правило, каже він. Іноді з першої спроби я вже маю, як мені здається, геніальну кампанію але й далі напружую розум і вигадую ще дві, навіть якщо мені подобається перша. Іноді обираю саме дії, але все частіше працюю з другою або третьою ідеєю. Щоразу, коли спіймаєте себе на думці, що ви маєте лише один варіант, нагадайте собі, що треба бути креативним. Життя сповнене різних варіантів. відкрийте їх для себе, відкривши свій розум. Вправляйтеся в пошукові альтернативних рішень і варіантів. Порушуйте правила. Змінюйте звички. Бути креативним часто означає руйнувати старі схеми для створення нових. Для того, щоб робити щось так, як це робили завжди, не потрібна особлива мужність. Іноді порушення правил, революція у власному житті і позбування набридливих звичок і схем, які тримають нас на місці, є найрозумнішим шляхом. Скотті Бомен відомий у хокейних колах як інноваційний тренер. Він знає, як витиснути з гравців максимум. У 1996 році Скотті визнали тренером року за те, що привів команду Detroit Red Wings до найбільшої кількості перемог у сезоні, побивши попередній рекорд Національної хокейної ліги. У його команд також більше перемог, аніж у команд будь-якого іншого професійного тренера. У лютому 1997 року ця цифра сягнула разючої позначки – тисячу перемог. Якщо команда виступає не дуже добре, Скотті зазвичай ставить разом гравців, які не звикли грати один з одним, щоб розворушити їх. Це суперечить прийнятому підходові, згідно з яким треба тримати тих самих гравців на тій самій лінії, бо вони знають один одного та можуть передбачати дії партнера за командою. Також Скотті не боїться використовувати для отримання результатів інші неприйнятні комбінації. Про ще одну цікаву техніку я дізнався від успішного дизайнера одягу Нью-Йорку. Коли я відчуваю, що топчуся на одному місці, розповіла вона мені, то змінюю режим сну. Замість того, щоб вставати о сьомій і лягати об одинадцятій, встаю о четвертій та лягаю о дев'ятій. Здається, ця проста зміна режиму стимулює виникнення нових ідей та підвищення продуктивності. Згодом я спробував зробити щось схоже і домігся чудових результатів. На три найближчі місяці запровадив такий режим, щоб за добу в мене було два періоди сну. Я вставав о четвертій ранку і працював до обіду, війшов спати у другій дня, вставав о шостій вечора, а потім працював до півночі, після чого знову лягав спати. Завдяки цьому був надзвичайно продуктивним. Окрім того, я отримав додаткову перевагу, яка полягала у двох ранкових періодах, коли я працюю найкраще. Мені також снилося набагато більше снів, або принаймні більше снів запам'ятовувалося. Якщо ви не здобуваєте бажаних результатів у житті, може треба порушити якісь правила? Які саме звички або моделі ви можете змінити? Як можете все розворушити? У якій зі сфер вашого життя потрібна революція? Настав час узяти все у свої руки. Не бійтеся руйнувати звичний лад. Коли пило сяде, ви побачите, що зміни були на краще. Використовуйте уяву. Уява не прив'язана до реального світу, вона не знає обмежень. Ви можете досягти всього, що можете уявити і у що повірили. Творча фантазія допомагає вивчати різні варіанти, уявляючи численні сценарії та їхні результати. Використовуючи цей дар, можемо змінити або поліпшити своє життя. Ось два простих способи використання уяви для набуття інноваційних ідей. Уявіть, як би це зробили інші. Які якості в людях ви найбільше цінуєте, кого поважаєте за творчі досягнення, наполегливість або особливе бачення. Оберіть рольову модель. Когось, кого ви хотіли б наслідувати. Це може бути хтось живий або вже покійний, добре знайома вам людина чи та, яку ви ніколи не зустрічали. А тепер уявіть, що ця людина перебуває на вашому місці. Вона зіткнулася з вашою проблемою або випробуванням. Уявіть, що ця людина перебуває буквально у вашому тілі, адже уява не обмежена реальністю і опиняється у вашій ситуації. Він або вона тепер можуть жити вашим життям. Щоб він або вона зробили? Наприклад, якби в цій ситуації діяли Джон Кеннеді, Нельсон Мандела, Джон Леннон або мати Тереза? Які б припущення вони робили? Які б обмеження ігнорували? Які знання могли б додати? Які інноваційні або революційні зміни вони вчинили б? Цей процес може виявитися надзвичайно корисним для того, щоб скинути з нас самонав'язані обмеження і показати варіанти, які ми не розглядали раніше. Уявіть, що ця людина спілкується з вами і дає поради. Ця техніка стала широко відомою влітку 1996 року, коли Боб Вудворд повідомив, що перша леді США Гілларі Клінтон використовує її для уявних бесід із колишньою першою леді Елеонорою Рузвельт. Цього прийому її навчив блискучий письменник і вчений Джин Х'юстон під час семінару в Кемп Девіді за міська резиденція президента США. Це проста вправа, для виконання якої необхідно уявити, що ви маєте справжню розмову з людиною, яку поважаєте і до парад якої прислухаєтеся. Джин Х'юстон також модерував уявну розмову відомого телеведучого Ларі Кінга з його наставником, покійною легендою телебачення Артуром Готфрі. Це відбувалося в ефірі шоу Ларі Кінга на очах мільйонів глядачів, щоб продемонструвати ефективність та проституці цієї техніки. Керівники компаній та професійні спортсмени однаково використовують таку техніку наставництва для отримання ідей і натхнення. Чи вона справді працює? Звернемося до слів Наполона Гіла щодо цього. У своїй книзі «Думай та багатій» Гіл ділиться тим, як проводив уявну зустріч зі своїми невидимими радниками. Він обирав дев'ятьох людей, чиї життя та роботу вважав найбільш вражаючими. Наприклад, Абрагама Лінкольна, Ендрю Карнегі та Генрі Форда. Перед сном заплющував очі та уявляв, що ці чоловіки сидять із ним за одним столом для перемовин. Варто зазначити, що на таких уявних зустрічах Їл зовсім не був пасивним спостерігачем. Він казав, «Мої уявні зустрічі не обмежувалися тільки можливістю побути в компанії тих людей, яких я вважав великими». «Я фактично був лідером групи, граючи роль голови». Хоча Гіл однозначно заявляє, що все відбувалось у його уяві і насправді він не вірив у те, що розмовляє з реальними людьми, ідеї, згенеровані під час цього процесу, були більш як реальними. І саме ці ідеї привели його до славного шляху пригоди багатства. Користуючись цією системою, він успішно розв'язував складні проблеми, які поставали перед ним та його клієнтами, що допомагали йому стати дуже заможною людиною. Заповніть колодязь. Заповнення так званого колодязя означає підживлення самого себе. Ми маємо навчитися підживлювати себе, бути достатньо уважними, щоб свідомо поповнювати свої ресурси, коли це необхідно. Нова людина 21 століття має навчитися знаходити ефективніший баланс між роботою та відпочинком. Буддийський вислів твердить – постійно натягнутий лук колись зламається. Це той факт, який ми ігноруємо під час складних періодів у житті. Коли ви цінуєте свою креативність, то вчитеся стимулювати внутрішню музу. Розваги та різноманітність занять є чудовими стимуляторами. Більшість успішних людей розповідають, що найбільші прориви у них траплялися після того, як вони брали паузу для розмірковувань і переоцінок. Це легко зрозуміти, оскільки коли ви нічого не робите, ваша підсвідомість, творчий розум, працює наповну. Блискучі ідеї виникають майже завжди в такі періоди затища. Наповнювати колодязь означає думати заради розваги, а не через необхідність. Робіть щось незвичне, стимулювальне. Здивуйте себе, облишивши звичайну рутину, знайдіть нове хобі або заняття, наприклад, катання на лижах, малювання, видування скла, польоти на дельтаплані, водяне поло, садівництво, це може бути що завгодно, аби лиш воно наповнювало та підживлювало вас. Стимульований і збуджений розум більш сприйнятливий до нових ідей, аніж розум, обтяжений деталями і дедлайнами. А якщо ви почуватиметеся дещо винними через те, що розважаєтеся. Просто нагадайте собі, що наповнюєте колодязь. Настав час для ренесансу особистості. Перша половина XVI століття стала періодом інтелектуального та художнього відродження в Європі. Наплив творчості виштовхнув європейське суспільство з похмурого середньовіччя у те, що інколи називають «золотим віком» – ренесанс. Це був час митців – Леонардо да Вінчі, Мікеланджело і Рафаеля. Христофор Колумб тільки-но відкрив Америку. Васко да Гама відплив до Індії, Кортес – до Південної Америки. Уявлення та світогляд людей розширювалися, відроджувалася наука. Коперник відкрив, що саме Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. Було винайдено друкарську машину. Це був період надзвичайних інтелектуальних досягнень і розвитку мистецтв. Цей приплив нових ідей, нової культури розширював свідомість людей. Наближаючись до 21 століття, ми теж маємо можливість увійти до періоду ренесансу особистості. Ще ніколи в історії людства особа не мала такого різноманіття ідей, змін і варіантів. Старі шляхи стрімко поступаються новим, тим часом як ми буквально змінюємо свій спосіб життя. Для багатьох такі перспективи здаються гнітючими, але насправді це не так. Наша підсвідомість уже успішно сприймає цю нову реальність та повідомить нам про можливості, що відкриваються для нас. Креативність є необхідною навичкою для успішного життя. На щастя, її можна розвинути, оскільки такий талант вроджений. Розбуджений творчий дух – це набагато більше за періодичні інсайти. Це здатність регулярно і послідовно розв'язувати щоденні проблеми інноваційним і унікальним чином. Це означає виходити за рамки звичного, використовувати натхнення, що вічно перебуває всередині нас і сповнене ідей. На вас чекає особистісне відродження. Відкрийте і використовуйте свій творчий дух, і він перетворить ваше життя на гостро цікаву пригоду. Розділ 15. Проблем нема, є лише можливості. Хто скаже, що є вдачею, а що невдачею? Буддийський вислів. Більшість із нас мріє, що настане той день, коли вже не буде проблем, вони розв'яжуться і наше життя буде повноцінним. Але ж проблеми є важливою та цінною частиною життя. Замість того, щоб їх уникати, маємо прагнути зрозуміти, чим саме вони є. Випадковостей немає. Ми – частинка Всесвіту, який завжди посилає нам певні повідомлення і сигнали, що часто мають форму проблем. Те, що на певному етапі життя ви стикаєтеся з певними проблемами – Невипадковість і незбіг обставин, складнощі в житті це вказівники, що мають бути побачені. Запитайте себе, що моя проблема може розповісти мені? Що вона говорить мені про власні думки, переконання, дії, вибір, спосіб життя? Що ця проблема намагається мені сказати? Придивіться уважніше і зможете побачити реальну причину. Якщо ви постійно жалієте себе або почуваєтеся безпорадним, зіткнувшись із якоюсь проблемою, то втрачаєте важливе повідомлення, які вона намагається передати. Станьте алхіміком. Середньовічні алхіміки присвячували життя спробам розгадати секрет перетворення звичайних неблагородних металів на золото. На ці пошуки було змарновано багато часу і коштів, але безрезультатно. Середньовічна алхімія зазнавала невдачі, оскільки її ревні послідовники дивилися не в тому напрямку. Справжній алхімік – це той, хто відкриває секрети перетворення повсякденних ситуацій у золото. Той, хто намагається використати кожну ситуацію собі на користь. Проблеми і складнощі можна використовувати як плацдарм для досягнення глибшого розуміння. Справжній алхімік розуміє, що проблем нема, є лише можливості. Проблем нема, є лише можливості. Варто лише повірити в це і пошукати можливості, що містяться в кожній ситуації, і вас здивують результати після цієї простої зміни ставлення. Маргарет Келлі, яка відвідувала мої семінари з динаміки думок, одного разу зрозуміла, як практикувати цей принцип на роботі. Вона була директором великого будинку для літніх людей і разом із двома помічниками працювала зі справами понад тисячі пацієнтів. Якщо хоч один з її асистентів не міг вийти на роботу, це створювало хаос, тож можна уявити, з якою проблемою вона зіткнулася, коли захворіли обидва асистенти. Жінка панікувала, допоки не згадала, що проблем немає, є лише можливості. «Яка ж тут можливість?» – розмірковувала Маргарет. А потім зрозуміла, що завжди працювала лише з цими двома помічниками, інших працівників майже не знала. І сказала собі «Я використаю цю ситуацію», як можливість краще пізнати інших працівників. Увесь день вона розмовляла і працювала з підлеглими, з якими зазвичай майже не перетиналася. Дізналася, що їх хвилює і які вони мають складності на роботі, а це, зі свого боку, привело до нового, набагато ефективнішого способу адміністрування певної частини роботи. Маргарет згодом сказала мені, «Цей день виявився чудовою можливістю і мені вдалося зробити дуже багато». Сумніваюся, що Маргарет Келлі змогла б використати таку напружену ситуацію собі на користь, якби зосередилася на так званій проблемі. Відбулася зміна ставлення від «я маю велику проблему» до «проблем нема, є лише можливості», що допомогло їй спробувати новий спосіб дій, який дав добрі результати. На момент нашої першої зустрічі Ненсі Спенсер перебувала в дуже скрутному становищі. Чоловік покинув її з трьома маленькими дітьми. У неї не було грошей, професій та перспектив на поближнє майбутнє. Це здавалося проблемою, яка не має розв'язання, доки Ненці не почала нагадувати собі, що проблем немає, є лише можливості. Але ж де вони? Вона шукала їх майже тиждень і нарешті знайшла. Проаналізувавши свій спосіб життя, Ненці зрозуміла, що вона постійно залежала від когось. Спочатку від батьків, а потім від чоловіка. Завжди дозволяла іншим казати, що їй робити, бо мала дуже низьку самооцінку. Тепер, поринувши у відчай, у ситуації не перший погляд безнадійній дала собі обіцянку. Ненсі вирішила вилізти з прірви і стати впевненою і успішною особистістю заради себе та своїх дітей, використала цю кризу як трамплін для зміни на сильну та незалежну дорослу особистість. Я радий, що концепціям, про які йдеться в цій книзі, навчив Ненсі, бо вона стала завзятою студенткою, яка регулярно і наполегливо працювала над своєю самооцінкою, переконаннями та цілями. Жінка змінювалася просто в мене перед очима, і я бачив, як вона зростає від перших чорнових робіт до створення власного бізнесу з продажу квітів. Тепер Ненсі щаслива, успішна, впевнена заміжня за добрим та щирим чоловіком. У сім'ї чудове життя і все тому, що жінка повірила у те, що проблем немає, а є лише можливості. Станьте алхіміком та повертайте кожну ситуацію собі на користь. Пам'ятайте, що ми часто скаржимося на події, які, якщо подивитися на них у ретроспективі, були конче необхідними для нашого розвитку. Один чудовий приклад перетворення випадковості на переваги трапився, коли дослідник Дон Стукі випадково перетримав артоване скло в печі так, що воно побіліло. Не втративши настрою, Стукі творчо обернув цей інцидент собі на користь, продовживши експериментувати з новою субстанцією, виявивши, що ця речовина може витримувати екстремальні температури. Він доопрацював свою помилку та подав її як посуд Corninwea який нині можна знайти у майже кожному будинку в Північній Америці. Учіться дивитися на стреси і проблеми, як на виклики і можливості, а не зобов'язання або перепони. Погляньте на історію підприємиці Кеті Колбі, яка народилася з дислексією, через що не відрізняла направо і наліво і мала великі труднощі з визначенням часу за годинником. «Моя інвалідність – одна з моїх найбільших переваг», – каже вона. «Це допомогло мені вивчити процеси мислення». Одного разу Колбі зробила рішучий крок. На 500 доларів заощаджень вона заснувала фірму, яку назвала «Resources for the Gifted» – ресурси для обдарованих. Вона склала каталог наявних ресурсів для інтелектуально обдарованих дітей та розіслала його 3500 учителям. Спочатку замовлень майже не було, і навіть коли їхній потік збільшився, перші роки однаково були важкими. Вона купила склад, але там сталася пожежа. Один із працівників розкрадав гроші. Колбі розлучилась із чоловіком. Незважаючи на все це, вона ніколи не втрачала віру в те, що проблем немає, а є лише можливості. Тепер Колбі отримує валовий прибуток 3,5 мільйона доларів на рік, а компанія Resources for the Gifted і далі зростає. Президент США Франклін Рузвельт був паралізованим і не міг без сторонньої допомоги сідати в інвалідне крісло – Проте він вивів Америку з так званої «великої депресії» та увійшов в історію як один із найшанованіших лідерів. Боб Гоук вибрався з глибин алкоголізму, щоб стати авторитетним лейбористським лідером, а згодом і успішним прем'єр-міністром Австралії на чотири терміни. Вільма Рудольф народилася в бідній афроамериканській сім'ї у поглинутому великою депресією в штаті Теннесі США. Десятирічною вона захворіла на поліомеліліт і життя не видавалося Вілмі обнадійливим. Проте вона подолала всі ці проблеми, бабільша виграла три золоті медалі з легкої атлетики на Олімпіаді 1960 року в Римі. 30 років потому інша потенційна учасниця Олімпіади зіткнулася з життєвою кризою. Гейл Деверс готувалася до Олімпійських ігор 1992 року в Барселоні, коли все її тіло раптово вкрилося виразками. Ніхто не міг зрозуміти причину. Згодом її діагностували хворобу Грейвса у гострій стадії. Лікарі наполягали на ампутації ступень ніг. Лише за два дні до операції з ампутації її стан нарешті почав поліпшуватися. Подолавши цю біду, вона перемогла у 100-метровому забігу в Барселоні – а потім під описки 85 тисяч вболівальників повторила це дивовижне досягнення в Атланті у 1996 році. «Я би нічого не змінювала», – сказала Гейл, озираючись назад на своє випробування. «Це було благословенням і зробило мене тим, ким я є сьогодні. Я стала сильнішою, кращою людиною». Засновник і директор однієї дуже успішної інвестиційної компанії поділився зі мною секретом, як наймати найкращих співробітників. Ми не приймаємо людей на високі посади, якщо в їхньому житті не було хоча б однієї великої невдачі. Саме через невдачі люди стають відповідальнішими і рішучішими. Провали сприяють розвитку. Які ж можливості чекають на вас прямо тепер? Ви ніколи не дізнаєтеся, доки не почнете шукати їх. Гарні можливості дуже рідко виникають із табличкою-вказівником. Найчастіше вони приходять, маскуючись під проблеми і провали. Але всі ми маємо удосталь можливостей, і якщо ви готові сприйняти і дослідити свої проблеми з цим новим ставленням, то на вас чекатимуть приємні сюрпризи. Ваші проблеми і стреси – це виклики і можливості. Як каже Арнольд Шварценеггер, я дуже вірю в боротьбу. Розділ 16. Самолікування. Розум найкращий лікар. Іпократ. Чи може мислення відігравати якусь роль у тому, здорова людина чи хвора? Те, що відбувається у голові пацієнта, часто ключ до того, одужає він чи ні, каже Карл Сіммонтон. Доктор Сіммонтон, головний лікар ракового центру Сіммонтона в Пасіфік Палісейдс, штат Каліфорнія, США, та широко відомий із-за кордоном фахівець. Він з ентузіазмом розповідає про результати, які отримує лікуючі захворювання за допомогою техніки візуалізації. Ми вважаємо, що зараз люди починають усвідомлювати, наскільки пов'язані розум і тіло. Тепер знаємо, що цикл хвороби можна повернути назад. Нам відомо, що ті самі канали, котрі служать для передавання негативного, як, наприклад, ріст ракових пухлин, можна також використовувати для передавання позитиву, що зрештою може вилікувати людину. Я маю на увазі серйозні зміни в тому, як люди сприймають хвороби і самолікування. Ці слова доктора Сімонтона і його колег підтверджують досягнення його клініки, в якій відсоток пацієнтів, котрі одужують, набагато вищий за середній. Він також подорожує країною, навчаючи лікарів, як вони можуть робити те саме. За останні 20 років я навчив на своїх семінарах із розвитку сили розуму понад 100 тисяч людей і бачив надзвичайні результати. Від людей, які стають мільйонерами, до людей, котрі перемагають у спортивних змаганнях. Це справді разюче досягнення, але найприємніше для мене – бачити сотні людей, які вилікували себе за допомогою цих технік. Дозвольте представити вам Мартіна Брофмана. Він сам розповість свою історію. У 34 роки я опинився в лікарні. Лікарі казали, що в мене пухлина спинного мозку, вона була злоякісною і мій стан був безнадійним. Мені сказали, що я житиму від двох місяців до року. Після кількох тижнів повного відчаю я вирішив спробувати допомогти собі сам. 15 хвилин двічі на день я медитував. Уявляв своє тіло і пухлину. Щоразу, подумки, уздрівши пухлину, я уявляв, що вона стала трохи меншою, ніж минулого разу. Зрештою, усе це відбувалося в моїй голові. Я міг уявити це, як забажаю. Тож і далі уявляв, як імунна система поглинає ракові клітини і говорив, що вони виходять із мого тіла щоразу, коли я приймаю душ. Коли внутрішній голос казав мені, що не видажею, я заглушав його, не полягаючи на тому, що насправді мені стає краще. Постійно повторював собі, перебуваючи в медитативному стані, щодня у будь-який спосіб мені стає краще і краще, допоки не повірив у це. Окрім медитації, я вирішив використати ще кілька засобів, щоб посилити своє відчуття одужання – Щоразу, коли в мене були дивні фізичні відчуття або біль, замість думати, що це через зростання пухлини, яке наближає мене до смерті, я казав собі, що це енергія, так працює з пухлиною, дедалі наполегливіше, зменшуючи її і поліпшуючи моє самопочуття. Тепер із нетерпінням чекав на відчуття, яких раніше дуже боявся. Упродовж кожного дня я нагадував собі про все, завдяки чому одужую». Уявляв, що їжа, яку їв, була заряджена енергією і робила мене здоровішим. Я постійно нагадував собі про всіх людей, які мене люблять, і повторював, що їхня любов є енергією, яку можу використати, щоб іще пришвидшити процес видужування. У мене не було змоги перевірити, чи працюють усі ці техніки, проте я вирішив, якщо почуваюся краще, то вони, певно, діють». Моя рухливість і енергійність щодня зростали, саме так, як я собі казав. Через два місяці після того, як я почав перенастроювати своє мислення, мені необхідно було обстежитись у лікаря. Він був вражений. Назалишилося жодного сліду пухлини. Лікар не міг у це повірити. Саме так я і уявляв його реакцію. Їдучи додому, щоб розповісти дружині чудову новину, я сміявся всю дорогу. І це далеко не єдиний